Străinul care seară a buposit la noi L-am ospătat cu pâine, cu vin și cu măslină. I-am așternut în grabă un pat de frunze moi N-am întrebat nici cinei și nici de unde vine. Facuse care lungă străinul până în sat Cu poala hainei mele i-am șters de praf piciorul Ulei de levănțică pe pletă i-am turnat Cu vin bătrând și dulce umplutuia mulciorul era frumos, cu barba ca floarea de alun, cu ochii plini de vraja tăriilor albastre. Eu mi-am adus aminte de veacul ce străbun. Oare-i vreun zeu să-și pe prispa casei noastre? El mi-a vorbit iară, dar nu știu ce mi-a spus. Rodiei de dulce pe buza lui cuvântul Ca murmurul de ape Ca freamătul de sus Din cu floarea albă Când e adie vântul Vorbea despre iubirea Cea fără de păcat De-o Curată ca flacăra de soare Despre o jertfă sfântă Pe altarul nepătat Spunea despre durerea De-a Și mi-a pătrâns în suflet și chipul lui cel drag și vraja nesfârșită din vorba lui domoală În liniștea de seara torceam fără un prag, și lacrimi mari căzura din ochii mei în boală. care ca la seara, la noi, mi-a tulburat odihna cu sete negre. Am stat o noapte-ntreagă amândoi, Dar el nu-mi tinse spre floarea dăruită. Cu dragoste de frate mi-am mulțumit în zori Când a plecat străinul pe drumul Uți de Roma Și mi-au rămas în urmă ca mirosul de flori Cuvintele lui stranii și blende. Pace vouă! L-am urmărit în zare cu genar Semplâns, Privind lumina albă cum îi juca în plete, Și așternut-ui moale cu dor în punct l-am strâns, Lăsând mireasma caldă de frunze să mă -mbet. Tatălui și Fiului, și Sfântului Dumnezeu și acum și curea și în vecii vecilor.